а м. Аркуші макулатури. Розташований на високому стрімкому пагорбі, який на рівнині здавався б горою. На нього вела широка, зручна, обсаджена пахучими кущами дорога, обабіч якої були густо наставлені кам'яні лави альтанки як доказ гостинної дбайливості про мандрівників і прочан. Тільки вийшовши на гору, можна було помітити і оцінити велич і красу будівлі, що здалеку здавалося лише самітною церквою. Герб, єпископська митра, ціпок і хрест, вирізблені з каменю над брамою, свідчили, що колись тут була... Резиденція єпископа, а напис «Благословенний той, хто зайде сюди в ім'я Господнє» запрошував побожних гостей зайти в цю браму. Та кожен, хто заходив, мабуть мимоволі спинявся вражений і захоплений рідкісним, викованим у стилі паладьо, фасадом і двома високими легкими вежами церкви що стояла посередині, як головна будівля. З обох боків до неї прилягли бічні крила. В головній будівлі, крім церкви, містилися ще покої абата, а в бічних – келії чинців, трапезна, інші загальні приміщення, а також кімнати, в яких зупинялися гості. Недалеко від монастиря розташувалися господарські будівлі Хутір і будинок старости. Трохи нижче, в долині, видніло гарне село Канцгайм, що, немов пишний барвистий вінок, оточувало пагруб за батством. Долина ця тяглася аж до підніжжя далеких гір. На луках, які перетинали блискучі, мов дзеркало, струмки, паслися численні череди худоби, селяни. З розкиданих то тут, то там сіл весело йшли межами серед урожайних нив, з кучерявих кущів лунав радісний спів пташок, з далекого темного лісу докочувався закличний звук рогів, широкою річкою, що текла в долині, швидко пливли з горою навантажені човни, з напнутими білими вітрилами, і навіть чути було веселі вітання човнярів. Усюди ряснота й достаток, щедре благословення природи, всюди жвавий, діяльне, вічно текуче життя. Вигляд з пагорба, з вікон абадства на привітну, квітучу місцевість, підносив душу і сповнював її тихою-тихою.